Aladin és a csodalámpa Az ezer egy éjszaka meséiből Élt kína egy igen nagy és gazdag városában egy Mustafa nevű szabó. Olyan gyengén ment a mestersége, hogy csak éppen tengődött a feleségével és egyetlen fiával, kinek Aladin volt a neve. Nagy szegénysége miatt elhanyagolta a fia nevelését. Gonosz, makacs, engedetlen volt Aladin, egész nap küncsatangolt az utcán a nálánál jóval idősebb utcagyerekekkel. Mikor akkorára nevelkedett a fiú, hogy már mesterségre lehetett fogni, a szegény szabó megpróbálta, hát ha megtanítaná maga mesterségére, de a fiú nem fogott sem jó szó, sem fenyegetés. Amint az apja háttal fordult, kisurrant a műhelyből, s egész nap nem került haza. Sokat búsult, emésztődött Musztafa Amián, hogy fiát sehogy sem tudta jó útra téríteni. Betege lett az örökös bánatnak, emésztődésnek, s néhány havi szenvedés után meghalt. Az özvegy, látván, hogy fia soha sem tanulja meg az apja mesterségét, bezárta a műhelyt. Urának minden szerszámát eladta, elaposztó maradékokat is, és ebnek árából tengődött egy ideig. És Aladin tovább bűzte Kósza életét. Már 15 éves kamasz volt, s még akkor sem mutatott semmi hajlandóságot valamely mesterség iránt. Történt egyszer, amint pajtásaival játszott, hogy arra vetődött egy idegen ember, az idegen varázsló volt, mégpedig a híres afrikai varázsló, aki egyenesen Afrikából jött Kínába, ott is éppen Aladinnak a városába. A varázsló megállott, és sokáig nézte a játszó gyermekeket, különösen Aladin. Aztán néhány lépéssel továbbment, és egy arra járó embert aprajára kikérdezett Aladin és családja felől. Mikor eleget tudott, visszament a játszócsapathoz. Aladint félre és kérdezte. Fia, nem muszta faszabó a te apád? Igen, Mustafa, de már rég meghalt. A varázsló egyszeribe megölelte Aladint, össze-vissza csókolta, s közben csak úgy szakadozott szeméből a könny. Ó, fiam, zokogott a varázsló, látom, csodálkozol az én sírásom. De hogy ne sírnék, mikor én a te nagybátyád vagyok, s apád legkedvesebb testvérem vala? Már több esztendeje úton vagyok. Most, mikor hazajövök, hogy öleljem legkedvesebb testvéremet, te halála hírével fogadsz engem. – Bizony nagy az én bánatom, fiam, csak az vigasztal némi kép, hogy a te arcod az ő arcának mása, s nem csalódtam, mikor megszólítottalak. Azután megkérdezte Aladint, hogy az anyja hol lakik. Egy marék apró pénzt adott, neki is monddá. – egy fiam, gyorsan az édesanyádhoz, és mondjad, hogy holnap reggel meglátogatom. Hadd lássam azt a házat, hol az én kedves testvérem élt, és meghalt. A varázsló továbbment, Aladin pedig futva futott haza, és belépett az ajtón, az volt az első szava. Édesanyám, van-e nekem nagybátyám? Fiam, felelt az anyja, nincs neked nagybátyád. Nincs sem apai, sem anyai részről. Márpedig, mondotta Aladin, éppen most beszéltem egy emberrel, aki apai részről nagybátyámnak mondta magát, s azt állítja, hogy testvére az én megboldogult apámnak. Nézd, még pénzt is adott nekem. Üdvözletét küldi neked, s azt üzeni, hogy holnap reggel meglátogat. Látni akarja azt a házat, ahol az ő testvére élt és meghalt. Fiam, mondta az asszony, apádnak csak ugyan volt egy fiú testvére, de az már rég meghalt, és én más soha sohasem hallotta. Ez így annyiba maradt, s másnap Aladin újra találkozott az afrikai varázslóval. Az megölelte, megcsókolta, aztán adott neki két darab aranyat, s azt mondta. Nesze, fiam, vidd el ezt a két darab aranyat édesanyárnak! Mondd meg, hogy ma reggel nem mehettem hozzá, de este eljövök, hogy együtt vacsorázhassunk. Csak magyarázd meg pontosan, hol laktok. Aladin megmagyarázta, s futva futott haza a két darab aranyjal. Az asszony egyszerűbe kiment a piacra, ott vásárolt mindenféle jót vacsorára, a szomszédoktól evőeszközöket kölcsönzött, mikor aztán este ledett, mondta Aladinnak. Fiam, a nagybátyját talán nem talál ide, erej, menj elébe, s ha találkozol vele, vezesd ide. Éppen indult Aladin, mikor kopogtattak az ajtons, belépett a varázsló, ki drága borokat, és mindenféle gyümölcsöket hozott magával. Melegen üdvözölte az asszonyt, aztán kérte mutassa meg neki a szófán azt a helyet, ahol az ő kedves testvére ülni szokott. Az asszony megmutatta, a varázsló pedig ráborult a helyre, újra meg újra megcsókolta, könnyeivel öntözte és silatta testvérét, amint következik. Ó, szegény testvérem, mi szerencsétlen vagyok én, hogy nem jöhettem haza idejében, és bár egyszer nem ölelhettelek halálod elő. És hiába kérte az asszony, hogy üljön arra a helyre, ahol megboldogult ura ülni szokott, nem ült oda. Nem, nem, nem ülök én az ő helyére, de engedd meg, hogy szembeülhessek az ő helyével. Ha már nem láthatom, legalább képzeljem, hogy ott ül az én kedves testvérem. Az asszony nem erőltette tovább, s a varázslón leült a szemközti helyre, aztán megeredt a szava. Kedves sógorasszony, ne csudált, hogy míg felesége voltál az én megboldogult testvéremnek, sohasem láttál engem. Éppen 40 esztendeje, hogy hazámból elutaztam. Azóta bejártam Indiát, Perzsiát, Arábiát, Szíriát és Egyiptomot. Hosszabb időt éltem az országok legszebb városaiban, aztán Afrikába mentem, hol sok ideig tartózkodtam. De hát olyan az emberi természet, hogy minél messzebb betődik hazájától, annál erősebben vágyódik vissza. Sohasem felejti el teljesen szüleit, testvéreit, rokonait, játszótársait. Engem is meglelt a vágy, hogy újra lássam hazámat, kedves testvéremet. Nem beszélek arról, mely sok ideig utaztam, rettentő nehézségekkel küzdöttem meg, míg ide értem. Csupán annyit mondok, hogy ezen hosszú úton semmi sem okozott nekem akkora fájdalmat, mint amikor az én felejthetetlen testvérem halála hírét meghallottam. Fiad arcán megtaláltam atya vonásait, mindjárt megismertem annyi gyermek között, és mikor hallottam tőle, hogy meghalt a testvérem, csak az vigasztalt meg valamennyire, hogy újra láttam őt a fiában. A varázsló észrevette, hogy az asszonyt erősen felizgatja férje halálára való emlékezés, másra terelte hát a beszédet. Aladinhoz fordult és megkérdezte a nevét. – Nos, Aladin mivel foglalkozol? Értesz valami mesterséghez? E kérdésre Aladin zavartan le a szemét, helyette anyja válaszolt. – Aladin naplopó. Az apja még élt, mindent elkövetett, hogy a mesterségre megtanítsa, de hiába. Mióta apja meghalt, folyton a szívére beszélek, hogy kezdjem valamit, de lehúr a minden szava. Egész nap henyél, csatangol az utcán, pedig már nem gyermek. Jó tudja, hogy atyáról semmi vagyon nem maradt, s jól látja, hogy egész nap fonok, s alig tudom megszerezni a mindennapi kenyeret. El is határoztam, hogy legközelebb bezárom előtt az ajtót, és világgá ereztem. Szerezze meg a kenyerét úgy, ahogy tudja. Mikor az asszony mindezt keserves könnyek közt elkeseregte, mondta a varázsló Aladinnak. Hát, bíz ez nincs így jó, kedves öcsém, valamibe fognod kell. Sok mindenféle mesterség van a világon. Nincs egy azok közt, amit kedvedre volna. Ha Netán nem tetszik az apád mestersége, mondd meg nekem őszinte, miféle mesterség tetszik. Aladdin nem felelt, a varázsló folytatta. Talán semmiféle mesterségre sincs kedved? Inkább kereskedő szeretnél lenni? Ez esetben szívesen szerzek neked boltot, hol a legdrágább és legfinomabb kelmékkel kereskedhet el, szép jövedelemre tehet szert. Nos, szólj! Mit gondolsz? Aladinnak, ki mindenféle mesterséget utált, igen tetszett a varázsló ajánlat, és készséggel vállalkozott a kereskedői pályára. Jól van, mondta a varázsló, holnap reggel magammal viszlek, finom ruhába ösztöztetlek, és hónap után majd boltot rendezünk benéked. Aladin anyja, ki eddig kételkedett, hogy az idegen az ő urának a testvére, most már nem kételkedett. Hálálkodott a varázslónak, s a lelkére beszélt Aladinnak, hogy legyen méltó nagybátya jóságára, aztán beadta a vacsorát. Vacsora alatt is folyton erről beszéltek, mikor aztán az idő későre járt, a varázsló elbúcsúzott tőlük. Másnap reggel a varázsló eljött Aladinért. Elvitte egy nagykereskedőhöz ki mindenféle fiú ruhát árult. Egy szép, finom ruhát kiválasztott Aladinnak, ez mindjárt felöltözött, és nem győzött állálkodni az ő kedves nagybátyjának. Aztán elmentek a város ama részeibe, ahol a legfényesebb üzletek voltak. Sóra bementek, megcsudálták a finomabbnál finomabb kelméket, sejmeket, aztán meglátogatták a palotájának is ama helységét, hová szabad volt a bemenés. Végül a városnak abban a részébe mentek, hol a varázsló szállása volt, és már ott volt mind a gazdag kereskedők, kiket a varázsló azért hívott meg, hogy megvendégelje őket, és unoka öccsét bemutassa nekik. Az ebéd estig tartott, akkor aztán a varázsló Aladint haza kísérte. Magán kívül volt az asszony nagy örömében, mikor meglátta Aladint finom ruhájában, és nem győzte eléggé áldani a varázslót kell, a fiáért ennyit áldozott. Ó, nagy lelkű rokon, áradozott az asszony, nem tudom, miként hálálom meg majd a jóságát. Tudom, hogy a fiam nem érdemli meg a jót, mit veletett, de én szívemből köszönöm, és hosszú életet kívánok önnek, hogy megérhesse fiam háládatosságát. Aladin jó fiú, válaszolt a varázsló, hallgat reám, s hiszem, hogy derékember válik belőle. Holnap reggel sajnálatomra még nem hajthatom végre, amit ígértem neki. Holnap ugyanis péntek, a boltok zárva lesznek, s így sem boltot nem bérelhetünk, sem portékát nem vásárolhatunk. A vásárt hát elhalasszuk szombat estére, s holnap a város kertjeit járjuk be. Ő talán még sohasem látta gyönösséges kerteket. Eddig csak gyermekekkel játszott, lásson egyszer meglett embereket is. Ezt mondván elbúcsúzott az anyától és fiától. Nagy volt az Aladin öröme. Örült a szép, finom ruháknak, és örült, hogy másnap a város környékén elterülő kertekben sétálhat, mert csak ugyan a város kapuján túl még soha sem járt, s nem látta azokat a szép kerteket. Másnap reggel korán kelt, gyorsan felöltözött, és úgy várta a nagybátyát. Türelmetlenül várt rá, Mindegyre kinyitotta az ajtót, nem jönne még a nagy bátja. Aztán egyszerre csak megpillantotta, nagy hirtelen elbúcsúzott anyjától, és szaladott a bátja elé. No, fiú! mondotta a varázsló nyájasan mosolyogva. Ma szép dolgokat mutatok majd neked. Azzal átvezette egy kapun, mely szép házakra és pompásabbnál pompásabb palotákra nyílt. Mindenik palota körön gyönyörű szép kert volt, melybe szabad volt bemenni. Aladinnak szeme szája elállott a nagy csodálkozástól, és észre sem vette, hogy mind messzebb-messzebb mentek ki a szabadba. Aztán bementek egy kertbe. Ott a varázsló leült egy szökőkút mellett, s azt mondta Aladinnak. – Ülj le ide, kedves öcsém, bizonyosan fáradt vagy te is. Ha aztán kipihentünk magunkat, tovább sétálunk. Leültek a szökőkút mellé, a varázsló pompás kalácsokat és mindenféle gyümölcsöket szedett elő. Falatoztak, aztán egy ideig üldögéltek, s ismét útnak eredtek. Szebbnél szebb kerteken haladtak által, míg nem egy nagy síkságra értek, melyet magas hegyek vettek körül. Kedves nagybátyám, mondta Aladin, jó volna már visszafordulnunk, mert ha még tovább megyünk, nem győzöm a gyaloglást visszafelé. Csak jere, biztatta a varázsló. Még egy kertet akarok neked megmutatni, szebb az valamennyinél. Tovább mentek, mendegéltek, s közben a varázsló mindenféle tréfás és érdekes történetekkel mulattatta Aladin. Aztán egyszerre csak két egyforma magas hegy közé értek, s ottan megálltak. Helyben vagyunk, mondta a varázsló, mert tudd meg, fiam, hogy ez az a hely az én hosszú utazásomnak a célja. Olyan csuda dolgokat látsz te itt, minőket még halandó ember szeme nem látott. Gyorsan gyűjts össze szárazágakat, csináljunk tüzet ezen a helyen. Mit tehetett Aladin? Bár igen fáradt volt, nagy rakás ágat gyűjtött össze, a varázsló meggyújtotta, s közben füstölőszer dobált a tűzbe. Hatalmas füst szállott az ég felé, és a varázsló mindenféle varázsszabakat mormolta a füstbe, amiket Aladin nem értett. E pillanatban közvetlen előttük a föld egy kisé megnyílt, s vastag, széles kő emelkedett ki. A kő közepén egy bronzgyűrű volt, Aladin úgy megijedt, hogy el akart futni, de a varázsló durván megragadta, s ütötte, hogy csak úgy elterült a földön, a szájából megeredt a vér. – Miért ütött meg, kedves bátyám? – sírt, leszketett Aladin. – Nagy bátyád vagyok, apád helyett apád, nem tartozom neked számadással. – Egyébként – folytatta szelidem – ne félj. Csak azt kívánom, hogy tedd, amit mondok, s meglátod, még javadra válik. Láttad, hogy mi csodálatos ereje van az én füstölőszereimnek és a szavaimnak? Hát tud meg, e kő alatt rengeteg kincs van, és ez a kincs mind a tiéd lesz. Gazdagabb leszel a föld leggazdagabb királyainál. Én nekem azonban nem szabad bemennem a kincsesboltba, ezért neked kell elvégezned mindazt, amit mondok. Jól van, kedves bátyám, mondta aladdin, ki közbe sem magához tét. Parancsoljon, engedelmeskedem. Hát jár. Fog meg ezt a gyűrűt, semelt föl a követ. De kedves bátyám, denge vagyok én arra. Csak fog meg a gyűrűt, semeld. emeld. Aladim megfogta a gyűrűt, s ím a kő oly könnyedén emelkedett föl, akár egy pehely. Három-négy láb mély barlang sötét lett otthon, a követ felemelte. Kis ajtó, s néhány lépcső benne. Most pedig figyelj ide, mondta a varázsló. Menj le ezeken a lépcsőkön. Az utolsó lépcső mellett van egy nyitott ajtó. Azon át belépsz egy nagy, boltozott helységbe, abban három egymásba nyíló terem. Mind a három teremben, jobbra is, balra is van négy nagy bronzedény. Valamennyi tele arannyal ezüsttel. De vigyázz, ne nyújj hozzájuk. Mielőtt az első terembe lépnél, fogd meg a ruhádat, szorosan csavard a tested köré. Szép csendesen menj át a három termen, sehol meg ne állj. Különösen arra vigyázz, hogy közel ne járj a falakhoz, meg ne érintsd azokat, mert ha megérinted, halálfia vagy. A harmadik terem végében van egy ajtó, mely kertben nyílik. Ebben a kertben szebbnél szebb gyümölcsfákat találsz. Csak menj egyenest előre, át a kerten, aztán egy széles teraszhoz érsz, melynek ötven garádicsa van. Fölmégy a teraszra, ott van egy vakablak, abba egy lám. Vedd el azt a lámpát, olst ki, aztán dobd ki a lámpa belét, Öst ki az égő folyadékot, és dugd a lámpát a kebeledbe. Ne félj, hogy elpiszkítja a ruhádat, mert az égő folyadék nem olaj, és a lámpa azonnal megszárad, mint folyadékot kiöntötted. Ha megkívánod a gyümölcsöket, miket a fákon látsz, szedhetsz, amennyi csak tetszik, nem bánom. A varázsló, miután mindezeket szép sorjában elmagyarázta, az újáról lehúzott egy gyűrűt. Aladdin újjára húzta, mondván, hogy az minden bajtól megóvja. – És most indul fiam, meglásd, egész életünkre gazdagok leszünk mind a ketten. Indult Aladin, lement a lépcsőn, aztán végigment a termeken, át a kerten, fel a teraszra, ott a lámpát elvette, kiürítette, kebelébe rejtette, aztán ismét lement a kertbe. Gyönyörködött a fákba, melyek tel tele voltak mindenféle színű, gyönyörűséges, Szebbnél szebb, ragyogóbbnál ragyogóbb gyümölcsökkel. De nem gyümölcsök voltak, ezek voltak éppen, hanem mindenféle drágakövek. Gyéma, rubin és marag, tűrkiz, ametiszt, topáz, és mi más? Hám Aladin nem is sejtette, hogy ezek micsoda drága értékes dolgok, mert ő e félét sohan sem látott. Az értékükről sejtelmesen volt, de tetszett neki ez a csillogó villogó tarka barkaság, s kedve kerekedett, hogy néhányat leszakítson. Minden színből leszakított néhányat. Megtöltötte két zsebét, és azt a két zacskót is, amit a varázslótól kapott. Aztán tele az övét is, és telerakta a kebelét is. Aztán szépen visszament azon az úton, amelyen idejött. Vissza a kincsesbolt ajtajához, hol a varázsló már türelmetre nyúlvált rá. Amint Aladin megpillantotta a varázslót, kiáltott neki. Kedves nagybátyám, nyújtsa ide a kezét, segíjen egy kicsit! Előbb ad ide a lámpát, mondta a varázsló, mert az akadályozhatna a feljövésbe. Dehogy az nem akadályoz, válaszolta Aladin. Csak segítsen fel, kedves bátyám, aztán mindjárt odaadom. Aladin csak azért nem akarta odaadni a lámpát, mert nehezen fért volna hozzá a sok minden drágaságtól, mit a kebelébe dugdosott, ám a varázsló rosszat sejtett. Hát, ha Aladin rájött, hogy a lámpásnak csoda ereje van. Égtelendű fogta el, füstölőszer dobott a tűzbe, holmi varázsszavakat mormolt belé, és ím a kőlap egyszerre csak megmozdult, visszafeküdt a nyílásra, úgy feküdt ott, mintha semmi sem történt volna.